most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Kicsőnk. Államtitkar úr? Tessék, nem vagy még adásban, vagy beszélhet csúnyán. Mit mondtál a kérdésre? Rendben van, adásban segíthetlek? Boldog új évet! Boldog új évet! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, Reg reggeli a állapotban. Család megvan, gyerekek feleség. Hál' Istennek, ez rendben van, mert minden rendben van. Még bírják az apjukat, az apjuk elfoglaltságát, férje elfoglaltságát? Az elfoglaltságot igen, azt, hogy az apjukat bírják, arról még nem nyilatkoztak. Uh -huh. hát reménykedjünk, én menedéket adok neked, ha szükséges, és mediátori tevékenységet is szívesen vállalok. Már persze csak akkor, hogyha muszáj, tehát ez nem egy, nem egy pozitív dolog. Főnököd, merre tartózkodik igazoltan távol, aminek következtében X-edik kormány infúja nem lesz megtartva? Hát ez az információ, de nem lettem felhatalmazva arra, hogy ezt megosztom, ugye? Nem azt kérdeztem, hogy melyik hotelvel akik? Honnan gondolod, hogy hotelben van? Hát csak nem alszik a híd alatt. Kreatív ember. Megoldja az ilyen kérdéseket. Rendben hát van. Um... Régen beszélgettünk, ilyenkor az emberben felvetődik az, hogy az egész elmúlt időszakot vegye figyelembe, vagy az elmúlt időt, egy egész időszakot átvenni teljesen lehetetlen, az utóbbi megoldást választottam. Majd arra kérlek, hogy nagyjából annak megfelelő hosszúságban beszélgessünk, amilyen jelentőségét találta a dolognak. Hozzá téve persze lehetséges, hogy nekem is lesznek plusz kérdéseim, de így is el fogunk tudni többé-kevésbé viccelődni szerintem fél nyolcig. Ami engem először foglalkoztatna az, az hogy miközben itt arról lehet hallani, hogy közgazgatási egységek szűnnek meg, embereket bocsájthatnak el, feladatokat vonnak össze. Vajon mi szükség van a fejlesztés-politikai-koordinációs bizottság létrehozására? Na, no, hát a képviselés választok egymástól külön, mert itt teljesen független kérdés. Az állam az elmúlt 25 évben mindig arról beszélt, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, aztán ennek a következményeként valahogy mindig emelkedett a bürokráciában dolgozott a száma. Úgy, hogy ezzel párhuzamosan forint 10 milliárdokat fizettünk ki arra, hogy digitalizáljon különböző rendszereket, összekapcsoljunk állami alatt bázisokat olcsóbbá és hatékonyan betegyük az államot. Ezek a fejlesztések a részben tavalyi végéig megborosultak. Ennek köszönhetően jöttek létre a kormányhivatalok, ennek köszönhetően épült fel a járási rendszer, ennek köszönhetően lett újra szerezve az államnak az a része, ahol az állam találkozik az állampolgárra és fordítva valamilyen adatcsere érdekében. Most emellett az elmúlt éveknek a folyamatos gazdasági növekedésre évről évre hoz létre 10. új munkahelyeket Ahova komolyan vesszük, hogy ha komolyan veszük az állam fejlesztését, részben át lehet terelni állami ma dolgozó és holnap adott esetben a piacon dolgozó embereket. Tehát szerintem ez egy legitim törekvése egy kormánynak, hogy a bürokráciát csökkentse, sőt, messzebb vagy távolabb megyek, ott ahhoz felesleges, ott pedig meg is szüntesse a bürokráciát. Cseppreki Nandorral beszélgetek, ha egyébként ez eddig nem lett volna nyilvánvaló. Jó, hát egyik kezével a kormány ugye létrehoz hivatalokat, másik kezével megszüntet miközben egyébként az én... Hivatal, itt... bocsánat, csak egy, amit mond a perrektiség kabinett, az nem... Azt tudom, hogy nem... Ez... Igen, ebben tisztában vagyok. Itt ez csak úgy került szóba, hogy egy újabb intézmény, de nem abban a struktúrában, mint amelyekről egyébként a megszüntetés és összevonás kapcsán beszélnek, ez tény, itt egymás mellett kell őket helyezni, és nem közös halmazban. Ettől függetlenül szükség van a Fejlesztés Politikai Bizottságra. Nem beszélünk. Tehát egyrészt a Fejlesztési Koordinációs Bizottság az, az már évek óta működik, szerintem valamilyen rendelkezés jelenhetett meg a működésével kapcsolatban, amik most lehet, de a Fejlesztési Koordinációs Bizottság azt jelenti, hogy azoknak a minisztériumoknak, ahol van felelősség az uniós források felhasználásában, felelősségünk minisztérium... én, én, én ugye képes vagyok, nem biztos hogy jól teszem, hogy készpének vegyem azt, amit a magyar idők ír, de a magyar idők arról ír, hogy a magyar közlönyben jelent meg egy határozat, amely ennek a bizottságnak a felállításáról szól lehetséges hogy eddig is volt, de akkor nem tudom, hogy miért volt szükség a magyar közlönybe bármit megjelentetni. Belső szakmai de most arról beszélünk ennek a bizottságnak a tényében, hogy vannak különböző minisztériumokban különböző államtitkárok, akik az adott minisztériumhoz tartozó EU-s források felhasználásáért felelősek, és amikor ők találkoznak egymással ezeknek az EU-s kérdéseknek a rendezésére, azt a fórumot hívjuk ennek a Fejlesztési Bizottságnak, és annak a Fejlesztési Bizottságnak jelent meg valamilyen, vagy annak szabad működésére jelent meg valamilyen szabály. Az nem egy intézmény, nem egy hivatal. Ott, ott az emberek nem kapnak plusz pénzt azért, mert abban a, abban a munkakörben ott ellátszak feladatokat. Tehát az egy, az egy közé konzultatív testület, hogyha ezt így lehet értelmeztetni. Jó, figyelj, ez tipikus esete annak, hogy értem azt, hogy miért vannak összeintézményeket. De például az, hogy külön választották a te főnököt Lázár János és Rogán Antal tevékenységét, és hogy Rogán Antal tevékenységének tudjuk-e azt be, hogy a kormányhoz közel álló magyar idők egy olyan információt ad közre, amely információnak nincs hírértéke, azon az ember azért elgondolkodik, mert ez ugyanannak a része... hírértéke, vele. Hát azért foglalkoztam vele, mert felültem neki, mert mint kiderül, az, amiről beszélünk, mindig is létezett, annak a működésében állt be valamiféle változás, de ez nem a változásról szól, ez az egész struktúráról úgy beszél, mint egy új dologról, mert ezek szerint egyáltalán nem újdonság. Értem. Most már értem, mondasz. É, jó, hát ö, igen, igen. Hát, ö, Ja, hát ezzel alapján azt is lehetett volna mondani, hogy 1945. május 9-én véget ért a második világháború, de nem menjünk ilyen nagyon messzire. Szerintem szerint nem. Tessék? Egyesek szerint nem. Igen, de ezt azt nem nálunk fogják megállapítani valamelyik minisztériumban. Ennek a cikknek a legvégén az szerepel, és ez egy ilyen összekötő kapos, hogy a legnagyobb keretösszegű programok, mert ugye ez a cikk részint szól ennek a bizottságnak a felállításáról, részint pedig arról is szól, hogy a közeljövőben milyen uniós pályázatok jelennek meg. A cikk azzal fejeződik be, egyébként ez egy 22-i, tehát múlt hét pénteki cikk, magyar idők, tehát e, majd később erről lesz szó, fél perc erejéig e, szerkesztőségi cikk nincs benne, senki megjelölve, mint szerző. A legnagyobb keretösszegű programok az energiahatékonyság területén várhatók, itt összességében 31,36 milliárd forint értékben hirdetnek, majd különböző többségében visszatérítető támogatásokon alapuló felhívásokat. Így. Majd olvasva a következő hírt, ez szerintem egy tegnapi hír, úgy tűnik a kormány másmond, mint Brüsszel, az Európai Bizottság szintén az energiahatékonysági korszerűsítésre szállt térítendő uniós milliárdokat a lakosságra és nem a közhivatalokra kellene költeni, egy családi háznak kény minimum egy 225 ezer forint jutna a korszerűsítésre. A magyar állam kifejezetten a lakások energiahatékonysági korszerűsítésére kért és kapott uniós forrásokat, és a pénzből legalább 50 ezer otthon korszerűsítését kell elvégezni, válaszolta Jávor Benedek PMS EP képviselő kérdéseire. Korinna Kretú, aki egyébként az elmúlt időben meglehetősen sokat szerepelt abban a körben, amiről mi beszélgetünk. Ő hova valósi biztos, melyik ország? Ő román. román. Mondja, a román kormány delegáció az Európai Bizottságban. Ezzel az Európai Bizottság cáfolta Lázár János októberi azon kijelentését, miszerint a Magyar Állam csak visszatérítendő támogatást biztosít az uniós keretből az otthonok energiafelújítása számára, mivel az Európai Unió új szabályi alapján a lakosság nem kaphat Brüsszelből visszanemtérítendő forrást. Ha a kormány ebből a pénzből nem 50 ezer egyből is megismétli ugyanazt, amire korábban van szó. Na. Ez itt egy látszat ellentmondás, vagy nem az? Együtt tisztában a dolgokat, de azt látom, hogy van néhány ellenzeki képviselő, köztük Jábor Bremenek, aki viszonylag jól érti azt, mit mi történik az Európai Uniós pénzek körül, ezért szelektíven kiválaszt belőle információkat, akár egy biztosi válaszból, azt felhasználja, ehhez a képviseléshez nem mindig, és ez nagyon fontos hogy nem mindig értő ebből egyből rájönnek, hogy egyetűzhetnek a kormányon. A kormány valóban jelentős összegeket kötött le arra a bizottsága valóban állapodásában, energiakorszerűsítés, energiahatékonyság nevelésre fordítjuk ezt 2020-ig. Tavaly októberben volt egy konferencia, ahol Lázár miniszter azt mondta, hogy a kormány döntése értelmében részben európai szabályokból kifolyólag ezt elsősorban közintézmények energetikai korszerűsítésére szeretnénk felhasználni. Nem arról beszélünk, hogy minisztériumokat, kormányhivatalokat. Arra beszélünk, hogy iskolákat, kórházakat, óvodákat szeretnénk energetikailag korszerűsíteni, hogy az országnak az összerezsik költséget, tehát amit minden ember az adókorintjaival fizet, azt csökkenteni lehessen. És természetesen szükség van a lakások energetikai korszerűsítésére is. De Magyarországon van három millió háztartás. Valaki mondja nekem azt, hogy milyen alapon döntse el a kormány azt, hogy én a Fiala Jánosnak teljes lakásfelújítását támogatom, de a figyel a szomszédjának nem, mert 50 ezerre jut pénz, a másik 2 2.950.000-re pedig nem. Szóval a kormány úgy... Ja, de most arról beszélünk, hogy a pályázati rendszer hogy működik. Hát ez egy pályázati rendszer, alapján dőthető elvileg. De, na, de, na de ezért döntöttünk úgy, hogy egy duplikát rendszert építünk fel. Ha valaki a saját ingatlanját támogatja, hiszen már nem a kommunizmusban felújítja, mert nem a kommunizmusban élünk, akkor igenis, az vállaljon részt ebből a felújításból. És az állam azáltal támogatja őt két rendszeren keresztül, egyrészt visszatérítendő, másrészt vissza nem térítendő formában. Visszatérítendő formában úgy, hogy odaadja ennek a pénznek az egyharmadát, amit egy nagyon hosszú távú konstrukcióban kell visszaadnia egy-egyben. Oda kéri a lakástulajdonságtól, hogy ő is tegye be az egyharmadát, és a fennmaradó egyharmadra pedig ad neki egy olyan hitelt, aminek a hitelnek a kamatterhe sokkal alacsonyabb annál. Várjál, hogy van a három Egyharmadot harmad? egy biztosít a tulajdonos, egyharmadot... Egyharmad visszatérítendőbe megy. Igen. 100 forintot visszaad 100 forintot. Igen. Egyharmadot beteszelte tulajdonos. Igen, és a harmadik. És a másik egyharmad pedig egy olyan hitelkonstrukció, ahol az állam lényegében a kamatterhezet csökkenti a fiati finanszírozáshoz képest. És ott az, hogy neked nem 10%-on, hanem 3%-on pör ezt én értem, de akkor hogyan jön létre a 31,36 milliárd forint, az mire megy el ennek a kamattámogatására? Részben támogatás részben egyéb, egyéb támogatások a közintézményeknél, tehát... A közintézményeknél ugyanez a konstrukció? Nem, ott természetesen nem, mert most az állam nem egyizszerűből teszi át a másikba a, a, a pénzt, tehát ott annak túl sok értelme nincs, tehát ott hazudnak ezek a, ezek a cikkek, vagy maga adott esetben Jábor van ennek konkrétan, amikor azt mondja, hogy a kormány arra kötött támogatást, hogy 50 ezer lakás, vagy nem arra, az is benne van. És ezt a kormány erről, erről a megállapodásról nem is mondott le? de milyen alapon választja ugyanakkor ki a kormány azokat a kormány ingatlanokat, amelyeket, nem tudom, pályáztatása vagy pályáztatás nélkül, most nagyon óvatosan kérdezek, ki erre a programra? Itt egy, itt egy viszonylag széles körről beszélünk, oldák, iskolák és is, a többi, kell egy sorrendiséget állítani, ez a kormánynak a felelőssége, hogy amikor eljutunk el ez a szintet, ezt a ezt a sorrendiséget. Oké, okay, mikor jutunk el? Szerintem így tavasszal már, nagyjából ott lehet, hogy nyártól ezek programok futnak majd. Tehát senki nem mondott le az összen ezer sőt, szerintem ebben a konstrukcióban sokkal többet fel lehet majd újítani, de hogyha valakinek a magánlakásába valaki beruház az állam, azt mi alapján tegye meg úgy, hogy más... Jó, de ezek szerint mind a két területen pályázati rendszer lesz? Majd az állami és a lakásoknál uh -huh. is. A lakásoknál indokoltnak tartom az államinál, szerintem az állam el tudja dönteni, és meg tudja mutatni azt, hogy melyik konstrukcióból milyen... Ettől független az állami mi cégek lehetséges, hogy jelentkeznek, de fel hogy jelentkezésüket maga az állam nem fogadja. Az állam ezeket a forrásokat kifejezetten azon közüntézmények számára szeretné biztosítani, ahol rengeteg ügyfél találkozási pont van, vagy, vagy rengeteg állampolgári felhasználói pont van, ezért mondtam az egészségügyi intézményeket, ezért mondtam az oldákat kórháza is. Ugye a tegnapi hírek, ha jól emlékszem, azok arra voltak kapcsolatosak, hogy nem csak, hogy ez, ez nem egészen úgy volt, mint ahogy most beszélünk róla, hanem arról volt szó, hogy kizárólag állami. Na most ez honnan jött létre? Nem a, a amit János jelentős, miniszter úr mondott, az kizárólag a visszatérítendő, vissza nem visszanemtérítendő forrásokat vonatkozott. Ő azt mondta, hogy tisztán visszatérítendő forrásokat a kormány nem kíván lakástű magán magántulajdonban lévő ingatlanok energetikai korszerűsítésére fordítani. És miután ugye az állam saját maga esetében másféleképpen jár el, így aztán az állami, energi, az állami intézmények energiahatékonysági programjára költött pénzre a fogalmazás automatikusan másféleképpen van. Így van, de most a jáborban ezeknek az a koncepciója, hogy 50 ezer lakást az állam átolt szetti fizessen ki energetikai korszerűsítés alapján. Amire egyébként ez a program lehetőséget ad, vagy sem? Hát, ebben a formában biztos, hogy nem, mert a társadalmi törőzási intézmények hasonlók. Elfogom olvasni, hogy Krecu azt mondja, két leveleit, azt mondja, hogy ezt a nyilvánosságra hozta a Facebook oldalon, de szerintem egyes darabokat kivesznek, még éppen nem kedvezőek az ő megítérési szempontjából, egyes leveket hogy pedig felmagyítanak. Tehát tisztán visszatérítendő forrásból a kormány nem biztosít. Lakások energetik. Mikor... Nem biztosít, vagy nem biztosíthat? Nem biztosít a kormány döntése szerint, hanem ezeket elfogjuk a közintézményekre, és a kamat támogatásban jelenik meg a vissza. Magyarul, hogyha a Jábor Beredek azt mondja, hogy ezt a pénzt úgyis el lehetne költeni, hogy kevesebb legyen az állami intézményekre költött energetikai hatékossági programból való pénz, és ha az így felmarad, így megmaradó forrást költség arra, hogy ez ne legyen visszatérítendő, akkor ez egy megfelelő fogalmazás, csak éppen az állam lehetséges, hogy másféleképpen dönt. Hát jávor Jábor Beredeknek, meg kell jelenni a választásokat. Igen, pont tudtad. Figyelj, Ugyan. elő, figyelj, azért egészen jó kezdett gond, kellőre kitaláltam, hogy ezt fogod mondani. Igen, tök rendben van. Igen, rendben. A kormány terhelé politikai felelősség, a kormányzás felelőssége, aki ebben a pozícióban van, annak pedig viselni -e kell az összes döntésre a történet. Mi pedig olyan döntést nem fogunk felvállalni 50 ezer adunk támogatást, másik 2 millió 950 ezernek nem. Ráadásul, Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy olyan támogatási rendszert indított el a kormány az elmúlt hónapokban, amely ezt a kérdést kicsit kiemeli ebből a dimenzióból, mert lényegében 25 millió forint támogatást, ebből 15 millió forint nem támogatást nyújt minden ilyen a számára, ahol például minden a család számára, ahol vállalják három gyermek. Jó, ebbe nem fog belevenni leginkább azért, mert ennek az egész konstrukciónak a nevet tetszik a legjobban, de... Egyrészt nem értem, másrészt naponta változik, de egyet áruljál el nekem, mint a kormány kihelyzet tagozatának, jó? Az ékezet az hiányzik. Igen, az hiányzik. Oké. Okay. Azt árult el nekem. Miközben ez nem hozzá tartozik, tehát nyugodtan lepasszolhatod. Tehát mondhatod úgy, mint hogy a jávor Beredek is majd a kormányra kerülte, pedig azt mondod, hogy ez nem a te területed. Az hogy a van, hogy ebben a konstrukcióban, ebben a rövid magáhangzós kizben. Ebben az, energetika, ebben az energetikai kötelező tanúsítványt úgy nem kell megvalósítani, tehát úgy nem kell igénybe venni, ahogy például én nem tudtam eladni édesanyám lakását, aki fogta magát és meghalt eléggé elnemítélendő okból, vagy elítélendő okból, megfelelő rész eláhúzandó, és annélkül nem lehetett eladni. Hogyan jön létre egy konstrukció, mert én tökéletesen értem azt, amit te mondasz. Ne legyen semmiféle megkülönböztetés, hiszen bármilyen megkülönböztetés esetén jön a Jávor Benedek a fiala, de bárki. Nem kell ez ellenzéknek lenni, nem kell ez sajtónak lenni, és azt mondja, hogy az egyiknek igen, a másiknak nem. De hogyan lesz egy másik konstrukció által egy ugyanilyen kettős, nem ugyanilyen, ott egy ilyen kettős helyzet, hogy ez csak létrejönnek házak, amelyekre nem vonatkozik valami, miközben más házakra meg igen, miközben csak az a különbség kettőjük között, hogy milyen konstrukcióban jönnek létre, de amikor készen lesznek, ház lesz és ház. Hogy ezt ne tőled kérdezzel? Az összkomfortos lakást vagy házat lehet csak építeni, vásárolni. Viszont, viszont itt is pontján kérdéssel találkozunk, hogy az állami bürokráciára milyen mértői bolyóságát. Csak az építési szabályokat. De ez értem, de én továbbra is csak úgy fogom tudni eladni a lakásomot. Ebben a konstrukcióban pedig nem igénylik. Értem, ezt uh, nem akarok neked itt búcsítani, hogy Oké, okay, azért mondom neked, csak, csak, csak úgy halkan. Pedig én... nem vagyok Jávor Benedek. Én ezt uh, megnézem neked, de többen hallgattak mint őt. Ebben ne legyél biztos. Ne, ne, ne, ne. figyelj, ez egy rossz megjegyzés volt, nem tudom. Nekem nagyon értékes, ne, nincsenek sokan, de nem. De... Figyelj, mire megöregszem, rájövök arra, hogy nem a méret a lényeg, bár néha az ember azt gondolja igen, de nem. De ezt nem kommentálom ja. Szóval, szóval csak azt akarom neked mondani, hogy ha az ember azt mondja, hogy izé, akkor az minden területen izé kell, hogy legyen, mert ha csak az ember egy ilyet talál, akkor az ember ugye abba a helyzetbe kerül, mint mi most ketten. De ez most nem az a helyzet, mint amikor valaki beterül a másikat a sarokba, és akkor ott addig üti, amíg el nem esik. Tehát a mi kettők viszonya ennél jobb. Menjünk tovább. Azt kérdezem tőled, nem hogy jobb, hanem nem ilyen. E, azt kérdezem tőled, azt mondja, ugye az egy brüsszeli biztos megnyugtat a magyar kormányt, ez ugye azzal kapcsolatos, hogy van egy áldatlan áldott ez alapvetően politika és nem gazdaság. Bár ugye amikor az Unióról van szó, ide többször esik szó a politikáról és a gazdaság annak a hátterében, ugye ez a jó e, osztrák kancellár e, különböző intézkedések kommentálása közben arról beszélt, hogy hogyan kellene büntetni azokat a tagországokat, a, Amelyek nem veszik ki maguk részét a migrációs programból, hogyan kéne tőlük elvenni vagy redukálni az ő uniós támogatásokat. Ugye az már említett Kretú romániai, Románia által delegált Kretú asszony ott volt, azon a visegrádi négyek ülésen, amelyen ugye ott voltak a visegrádi négyek, és ott voltak még néhányan rajtuk kívül, Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia. Egy dolgot kérdezek tőled, hogy ő, amikor ezt mondta, Ilyenkor egyértelmű lehet azt tudni. Ugye arról van szó, hogy esetleg lehetne, ugye két dologról volt szó, az egyik az, hogy ne történjen meg ez a hátrányos megkülönböztetés, a másik pedig az, hogy a kohézős alapokból való kifizetés hogyan alapul 2020 után. Mennyiben lehet az ember ilyenkor biztos abban, hogy az illető nem hazabeszél éppen a romániai kiküldetéséből fakadóan, hanem az Európai Bizottság véleményét mondja, vagy ez egy annyira rossz májú, vagy annyira rossz feltételezés, hogy nem is le érdemes erre válaszolni? Nekünk azért viszonylag sok vitánk volt, van az Európai bizottságra. De, de nem lehet azzal vádolni biztosasszonyt, biztos asszonyt, hogy akár a hét elején esedékes prágai találkozom, ne a hivatalú Bizottság álláspontot képviselte volna, ami abból a szempontból érdekes, hogy az konkrétan elmondta a fajban a kancellárán felmondottakkal, mert Kretszú biztos asszony is azt mondta, hogy nincs meg a jogalapja annak, hogy összekapcsoljuk a kohéziós források felhasználását, és a, és a migrációs kérdésre adott tagállami válaszokat egymással. Rá, és most akkor megkérdezhetném Fajman-kancellát, aki ugyancsak kerítést épít Ausztria határára, hogy akkor ez az intézkedési ráhozat vonatkozik, de persze nem mint kohéziós haszonélvező államra, hanem mint olyanra, akinek a cégei bámentesen jutnak el az Európai Unió más területeire. Mert például az a kijelentés, amit megfogalmaz teljesen jobb nélkül, hogy az ő elképzelése alapján csökkenteni kéne a Magyarországon az utatállóatásokat, akkor ezzel azt is mondja, hogy lemond arról a támogatásról, ami háromszorosan áramlik vissza az osztrák gazdaságban, mert például, hogyha magyar nagy építőipari beruházásokról beszélünk, annak valahogy 30%-ában egy osztrák építőipari cég jelentősen, illetve rendszeresen szerepel. Tehát... Végig gondolja egy kancszerrel azt egy ilyen állításával, hogy mondjuk az mit jelent a stravagnak, hogy nevesítsük is ezt a hogy hogyha ezt, a, ezt az intézkedés sorogon ő be akarja vezetni, tegyük hozzá, amihez egyáltalán nincs még az Európai Unión belüli e, többsége. Hát ugye ez a politikai dobálozás, az elmúlt időben gyakoribbá vált korábban, a békésebb helyzetből adódóan valószínűleg ritkább volt, illetve az ember lassan már el is felejtette, hogy az annyira régen volt. Kritikai helyzet van, és ebből fakadóan viszont, viszont mondani kell valami, Az a kormány sem teljesen világos, hogy milyen álláspontot képvisel Ausztriában. És még egyszer mondom, az a szintészkedés, amit pedig évvégén bevezettek, abszolút annak a cáfokatán, Jó, Ugye tegyünk egy pontos lesz, de maradjunk a, a, a Kertunál, és maradjunk a tegnapi napnál, amikor te azt mondtad, hogy áttörés. A visegrádi négyek hételei, prágai találkozón történtek, mert hogy egyébként e, sikerült meggyőzni, itt jön előtt talán az ő román kiküldetése, de lehet, hogy itt se, hogy van értelme a kohéziós politika folytatásának, most ugye kretu ezt egyedül nem fogja tudni eldönteni, hogy a 2020 utáni időszak hogy alakuljon. És ő az a biztos, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik az Unión és az Európai Bizottságon belül, az óra az szempontból volt áttörés, hogy van egy nagyon erős nyomás az Európai Bizottságon, hogy a kohéziós politikára a fizetők ebben a formában nem akarják nem tartani. Hát igen, de ez az a szituáció, amikor az ember tartásdíjat X ideig kell, hogy fizessen, viszont, akinek fizeti, azt szeretné, hogyha élete végéig kapja, hát nem biztos, hogy ez megvalósul. Nem ugyanaz a szituáció, mert két irányú az előnyújtás. Egy igen, én ezt látom mindig, amikor arról van szó mondod, hogy egy euró befektetés az mennyit fia, de egy, ezzel együtt lehetséges, hogy ezzel nem győzted meg azokat, akik nettó befizetők. Ez így van, ez nem csak erre beszélünk. Arról beszélünk, hogy olyan. Minőségbeli különbség volt, és van még sok esetben mindig, a 2004 előtti dégi uniós tagállamok is ugyanannak csatlakozott a gazdasági ereje között, amit 11 2 év alatt nem lehetett kiegyenlíteni, főleg úgy, hogy az Európai Unióban a gazdasági válság kezelése, a gazdasági válságnak a, a, a, a történethez enyhítése az, hát... Nehezen definiálható, erősnek vagyunk, vagy jó jó. jó. Tételezzük fel, hogy úgy alakul a koéziós alapok sorsa, mint ahogy most van. Van-e arra nézve számítás, hogy egyébként létezhet ilyen? Különös arra, hogy a, a, a, a gazdaság változását hétről hétre nem látjuk, a világpolitikai eseményeket szintén nem. De tételezzünk fel egy átlagos időszakot, fejlődéssel és recesszióval, háború nélkül van arra számítás, hogy egyébként az újabban csatlakozók is, ezzel is óvattal kell bánni maradjunk a Visegrádi négyeknél. A Visegrádi négyek gazdasági helyzete olyan paraméterek alapján, ami alapján egyébként a nyugati, tehát a létrehozó ország gazdaságát is leírják, hogy ez a négy ország, mikor juthat el arra a színvonalra, hogy erre a kohéziós alapra ebben a formában ne legyen szükség van ilyen számítás. Hát, én erre nem merek neked nemok mondom, um, um, nem azért nem, mert azt nem tudom árítani, hogy statikus marad a hát, gazdasági helyzete, és ahhoz képest nézzük a történetet, hogy hogyan hogy fejlődnek kap. Én csak utalok arra, hogy ugyanakkor uh, ugye rémképek jelennek meg például az olimpia kapcsán arról, hogyha 2020-ban mégis úgy alakul az élet, ahogy jelenleg tűnik, hogy akkor egyébként az, hogy Magyarország gazdasága mit bír, az egyáltalán nem biztos, hogy a 2014-2020-as időszak ez így De most lehet, hogy két olyan dolgot kötöttem össze, amit nem kellett volna. Én az olimpia jobberúházást egy egyébként a föl, azért... Az esetek többségében, az olimpiát rendeztek, annak nagyon komoly gazdasági édenkítő hatása volt, és annak egyéb más járulékos bevételített. Szállt, tehát szerintem az olimpia az egy jó, jó befejtőzés, most attól, hogy ez, ez... Jó, én csak arra tudok utalni, hogy a szakértő, aki zsidai Viktor volt, emlékezettem szerint arra írta fel a figyelmet, hogy egy olyan pillanatban történik ennek a megrendezése, amikor egyébként a gazdaság hajtómotorjából való olaj, nevezetesen az uniós pénzek kikerültek. Na de most, na, na, de most pont azért, hát akkor térjük biztel egy kicsit az alapkérdésre, amikor elkezdtük az energiahatékonyságot beszélni. Ma pont azért mások a szabályok az uniós források felhasználására, hogy amennyiben 2020-ban előfordul az a helyzet, hogy nem lesznek uniós források, akkor már a magyar gazdaság is, is a volumenben ne képes legyen növekedni ezek nélkül a külső források nélkül. És ma a viták. Amiket akár Jábor ezekkel, akár más ellenzéki pártokkal arról folytatunk, hogy hogyan kell felhasználni az európai forrásokat, ez pont arról szól, hogy ők szociális alapon végig kiszornak az egészet, azt mondjuk, hogy fókuszálni kell, meg kell határozni azokat az ágazatokat, amelyekben most többet kell investálni, és amelyek tudnak egy gazdasági. Ügyen. Jó, áll, ragyogóan teresz, és én értem is azt, amit mondasz, de az Olimpia és az energiahatékonysági programnak ez az út elágazása, az két különböző dolog. Nem, azért nem, mert az Olimpia az egy olyan gazdasági növekedést adhat Magyarországnak, ami azt a hatást, ami a esetlegesen kieső uniós források miatti alacsonyabb növekedés, és a jelenlegi növekedési szint között, vagy még annál magasabb szinten is kifotóáltjuk. Tehát a kettő nagyon-nagyon szoros. Nő. Jó, az a kérdés, hogy az embernek van bele, tehát neked van, ennek nekem biztos nincs egy olyan gazdasági számításod, hogy abban a fejlődés ütemben, most van Magyarország, azzal számol, hogy a kohéziós alap megmarad, és azzal számol, hogy a kohéziós alap nem marad meg, ez a bizonyos olimpia milyen gazdasági állapotban találja az országot, erre van diagram, nem én vagyok az, aki ezt el tudja készíteni. A -a -a -a -a Diagram, hogy milyenek a távú kilátásai a gazdasárnak 20-20 évek elejéig most arra, hogy, hogy hol van az a egyenlősségi pont, ahol az ugyancsak fejlődő, fizető tagállamoknak a szintjén vannak a v 4 erre nem tök. Pontosan erről beszélünk, tehát nem beszélünk másféleképpen. Ugye ez egy bizonyos életkorban lévő embernek a vállalása, hogy lesz gyereke, és akkor gondolkodik azon, hogy meddig tudja elkísérni, és gondolkodik az egészségén. Nem olimpia ellenes vagyok, hanem kizárólag azt mondom, hogy az ember minél reálisabban tudjon dönteni. A v mikor jutnak el, vagy mely évben lesznek pariban a nektubatisztetők gazdaság érejében? Oké, okay, csak éppen ezt meggátolja egy olimpia. E, azt kérdezem tőled, hogy ez legyen itt az utolsó kérdés... Igen, figyeljek. Ez a kettő, ez, ez, ez támogatja támogat egymást. Jó, ehhez alatt nő a pálma, csak az a kérdés, hogy az olimpia mekkora tér. E, azt kérdezem tőled, hogy ez a nagyon furcsa történet, ez a vizsgálatot rendelt a Varga Nemzetgazdasági miniszter annak kiderítésére, hogy a nemzeti adó és Vámhivatal miért nem tájékoztatta a nemzeti adó és vámhivatalt vezető tálalja András államtitkárt arról, hogy nyomozás indult az Európai Csalás elleni hivatal vizsgálata nyomán, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn, és ez nem a tücsök-bogár, vagy bogár-tücsök, vagy nem tudom, robbal jelent meg. én mit kezdjek? Nem is tudom, melyik részét ne értsem. Talán hiszem, ha sincs. Ennyi? Hát én, én nem tudom most azt, hogy milyen szervezeti rendben kinek, mikor kit kell tájékoztatnia, ráadásul egy másik minisztőinkban abban egy 6 napó nagyatállásnál. Akkor a okkal indított el egy vizsgálatot. Szerintem ez egy nagyon falsú ügy, amiről a napot vezető államtitkárnak, a NAV-ért -NAV NAV felelősséget viselő államtitkárnak, tudnia kell most azt, hogy itt a kommunikációban hol van a zavar, hát ezt engednek, hogy ne én válaszoljam a miniszterelnökségre. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, az innen fogjuk közel folytatni. Szia Csepp Reginándort hallottak. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Tényben a 8 óra után meg visszatérek. Mi a téma? Nem tudom. A világ. Fiala János Bocsánat. Én a Böszörmény kerestem rossz számon? A headseton. Jó. És sikerült leküzdeni? Ja. Egy bemutatkozást kérnék. Böszörményi Gábor. És akkor olvasom azt a cikket, aminek az aprópóján most a beszélgetésünk van. Valamint nekem volt egy mondatom. Itt a Kelyfei amit az élet meghaladott, és emiatt én gratulálni szeretnék a magyar moziközönségnek, és vesztettem. Ugye ez abban volt kapcsolatos, hogy érdemes volt a Golden Globe nyertesség után plázákban bemutatni a saúfiát. 2015 legnézettebb magyar filmjét, a Vajnakorszak eddig második legnézettebbjét, a Liza a tündért vete üldözőbe a saúfi, az első még mindig a 2013-as Coming Out 140 ezer nézővel. Nem az én uh, szájam szerint való maga a szöveg, de ezt olvasom Kovácsem Dáviddal, egyszer már összekülönböztem egy cikke kapcsán, most nincs kedve még egyszer, mert hogy itt most a Sahu hogyan veszi a Liza Róka tündért üldözőbe, már amilyen nézőszámot illeti, ez talán a Shaú fia uh, jellegéből adódóan, miről szól, uh, az ember ilyet nem írna, de hát az indexen ez úgy látszik elmegy. Uh, új Mészáros Károlyi filmjét összesen több mint 126 ezerre látták a hazai uh, mozikban, míg az oszkár esélye és Golden Globe dia Sao már most 122 ezer feletti nézőszámnál tart, és hétről hétre gyűjti a nézőket, bemutatásának 33. hetében. Múlt héten 10 ezer, ezen a hétvégén 12 ezer néző választotta Nemes Jeles László filmjét. Időnként azért megállok, ugye abban megegyezünk, hogy azért a Sao fia e tekintetben egy kivételes film és a Lizard Rókatündérrel semmilyen vonatkozásban nem összehasonlítható, hiszen a film témája valamint diadalútja következtében úgy lehet 33. hetében a bemutatóját követően, hogy ez egyébként a filmekre általában ebben a formában nem jellemző. Hát nagyon különleges film nyilvánvaló módon a fordolmazása is az, mert hát meg a, a film is az. Hát igazából az a 33. hétvégéje volt ugye a filmnek, ami a legerősebb hétvége volt a magyar mozikban eddig, tehát a Premier 7-ben a Fajmi hétvégéjé sem nézték meg a filmet 12 ezer És hát azt remélem, hogy most, mindjárt jön a 34. hétvégéje, akkor ez még erősebb lesz, mert sikerült nevelnünk tovább a mozi számot. Visszatérünk még, olvasom magát a cikket a Shaw, fia, a 8. legnépszerű filmje volt a legtöbben közel 43 ezeren a Medvéző Leonardo da Capriót nézték, díj. A visszatérőben a második helyen álló Star Wars pedig 24 ezer ember csalt a mozikba. Ez már 1,2 millió néző, ami egészen elképesztő Magyarország lakosságet tekintve. A frissen debütáló filmek közül a pofázunk és végünk, miami ment a legnagyobb, a több mint 25 ezer nézővel, szorosan a nyomában majdnem 24 800 al az Alvin és a Mókosok a Sztálónak, a Creed pedig hiába sikerült hogy szuperült, kevesen mint 6500-al látták, amit tehát azt jelenti, hogy a sahófia mögé került. Szintén heti bemutató volt Kern András filmje, a gondolj kevesebb, mint 9000 mozi látogatót vonzott, tehát a saufi szerint ezt is meghaladta. És akkor itt vannak az adatok, én most a saufiával kapcsolatos adatokat mondom, bemutatója 2015. június 11 forgalmazó mozinet, 2D, korhatár 14 év, nem mozik száma, bocsánat, mozik mozikszáma, rosszat olvasta, mozik száma, az 14 33. hétben... A mozik száma az a múlt héten volt 14. igazából csináltunk egy hivatalos újra bemutatót. A miért hetében 46 mozik tette a filmet. Most mai napig körülbelül 100. Már 100 felett van a mozik száma, akik legalább egyszerűsorra tűzték a filmet. És a Golden Globe díj után, január 14-én, ami egy napra esett az Oscar bejelentéssel, ami nyilván egy szerencsés Véletlen. Akkor csináltuk egy újra bemutatót, amikor 14 mozi újra felvette, aztán egy héttel később már 30 felet járt a moziszám, most pedig 43 mozi lesz holnaptól. Elfelejtettem, biztos tudnom kéne, de nem tudom, milyen korhatára van a saúfijának. 12-es, 12-es kapott, úgyhogy iskolák is majd tudnak menni rá középiskolák. Itt most hirtelen elgondolom, hogy el, az előbb elrontottam egy számot, és összekevertem valami mással, és azon gondolkodtam, hogy ez a 12, ez... ebben most nem menjünk bele mélyen, de most ezen elgondolkodtam. Tehát, a, tehát miközben én azt gondolom, hogy a Sahu látnia kell szinte mindenkinek, egy 12 éves gyerek szerintem, de egy tizenhárom éves is, csak és kizárólag felnőtt magyarázattal tudja ezt megérteni, Uh, de most uh, nem ünneprontó akarok lenni, csak írta eszembe jutott, hogy ez a 12 éven aluli, ez szerintem nincs jól kitalált. Talán, hogy rosszul van, mert kicsit a korhatár van, mert 14-et mondanék én, rád, csak ugye olyan magyar korhatár nincs. Tehát, uh, ha 16-ost kapna, azt pedig ugye azt jelentené, hogy egy gimnáziumi osztályt már nem lehet elvinni rá, és uh, hát azt tudom, hogy nagy vita volt erről, hogy akkor az MHM-re soroljad be a filmet 12-re. Vagy, vagy 12. Erre a vitára te hogyan emlékszel vissza? Hát én nem voltam ott. Tehát szerencsére ebben, ebben nekem nem volt, nem volt részem. A forgalmazó azt készen kapja a korhatárt? Hát a forgalmazó kér egy korhatárt, mi 12-es sértünk, az az indoklással is, ugye, hogy azért. Jó, itt hívom fel szíves figyelmedet, hogy a jelenlétedben lévő fiatalkorút ne öld meg. Jó, tehát ha sírni akar, vagy kiabálni akkor sírjön, vagy kiabáljon. Anya, anya arra vitte. Jó, anyát se meg, igen, figyeljen. És, és csak szeretne az apjával verni egy kicsit. Meg tudom Nincs Fontosabb dolga az apjának. Nincs fontosabb dolga az apjának. Nincs, fontosabb dolga lenne. Látszólag fontosabb dolga van az apjának. Figyelet. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy azért 14 év felett. Ne, na, hanem szó nyilván gyerek. Jó, nézzük a görbélyét, jó? Nézzük ennek a filmnek a görbéjét. Légy szíves segítsél benne. 33 hétnek a görbéjét nem hetenként, hanem nézzük az első időt. Ha vannak időszakok, ha vannak periódusok. Vannak, vannak. Hát igazából az első nagy kérdés a forgalmazásnál az, volt, hogy mikor mutassuk be a filmet. Ez egy alapvetően nem egy nyári film. Tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy, hogy nyáron könnyedebb filmek mennek. De hát úgy döntöttünk a rendezővel, illetve a tudszerekkel, hogy hogy amint lehet, Kán után rögtön mutassuk be, és ez egy jó, jó ötlet volt. volt. Mert hát nyilván, amikor ezt eldönt, eldöntöttük, akkor nem tudtuk még, hogy Kánban hogyan fogadják a filmet. Tehát benne volt az, hogy, hogy nem vevő erre a, a, a sajtó és a, és a szakma, de hát szerencsére, úgy ennek pont az ellenkezője történt, de hát mi úgy gondoltuk, hogy lesz, ami lesz, ez Kán után rögtön. Milyen volt az első hónap? Az első hónap előtt még nagyon fontos volt a forgalmazásban, hogy a premier előtt csináltunk már vetítéseket, és a június 11-i premier előtt már 5000-en megnézték a filmet, ami néhány magyar filmhez össznéző szám nincs ennyi. Egy másodpercse várjál, mi is itt e, ismerkedtünk össze, illetve ismertük egymást, de ott beszéltünk először, és az az érdekesség, hogy ugye a 34. hétben beszélünk először a filmről, a rádió Nagy Nyilvánossága előtt, de az, hogy ennek volt egy ilyen promóciója, és az ilyen sűrűre sikeredett, az kinek volt az ötlete, hogyan lehetett megvalósítani, és vajon minek szólt ez az érdeklődés? Hát az ötlet, hogy csináljunk ilyen az az tőlünk jött, tehát a forgalmazótól, de ezt részben az is az hozta, hogy nyilván a Lászlónak, tehát nem esélyes Lászlónak nagyon fontos a, a 36 milliméteres kópia, mint ahogy nekünk is, de hát kópia csak kettő van, a többi az digitális DCT kópia, és szerettük volna azt, hogy legyenek olyan összei találkozós vetítések, amíg úpljáról mennek, és ezt lehet olyan kommunikálni, hogy most meg lehet nézni filmről a, a filmet. És utána pedig beszélgetés lesz a Lászlóval. És ezt nyilván nehéz úgy kommunikálni, hogyha egyszerre 40 mozi a filmet. Titelezzük fel, hogy az a régi kategória, ami még létezett akkor, amikor én nevelthettem hogy van olyan egy társadalomban egy mérvadó közeg, és azt most nem sorolom fel, mert azért abban jelenleg is, hála többen vannak, semmit, hogy 3 és 8 között azokat fel lehetne sorolni. Ebben az időszakban az általad megítélt mérvadó közeg látta-e, illetve ennek a mérvadó közegnek mérvadó része látta -e? Szükségesnek tartott -e -e szerintem, szerintem a szükségesnek tartotta el megnézni. Világos. Szerintem az, aki tudta, az, az, az megnéztem. Most nyilván a nyári időpontban ügyetem van, aki naralsza többi, de, de az azt láttam én is, hogy a, a premjrölti vetítéseken azért sok, sok ismerős arc volt. Csak hát, hogy ez nekem nehéz volt egyet kapni. Tehát mivel, hogy egyszerre mindig csak egy vetítést hirdettünk meg, ezért mindenki oda akart menni, és, és ezek, ezek a termek megteltek, ezért is volt egyébként ekkor a siker talán, mert a premier előtt már eltett. Ez mennyi időn keresztül tartott a premier előtt? Hát másfél-hét-két. Oké, okay. mi történt a premier után? Hát a premier hetében nagyrészt köszönhetően ennek a hatalmas sikernek, ami a premier előtti vetítésekből jött, rengeteg mozi felvette a filmet, tehát ö, egy olyan 30-35 mozira számítottunk, és ehhez képest 46, a Plázártól kezdve olyan mozikistelek, akik nem szokták a mi vetíteni. És, és hát egy siker nyilván ebben benne volt már a a, a, a nagydíj, illetve hát az a sajtóirdeklődés, ami a filmet körülvette, és aztán ez, ez az érdeklődés igazából elég sokáig kitartott. Tehát a nyár végéig nagyon jól ment a film, aztán hát össze kicsit csökkent, nyilván a moziszám is csökkent, és az érdeklődés is és aztán nekünk koncepció is volt az hogy hogy így december környékére amikor tudtuk hogy az Oscar miatt most megint lesz egy kis a érdeklődés, hogy akkor megint tertházakat. Hát beleértve, hogy mindről Géz, mint a nemes jeles, de a Gézáról egyértelműen tudom, hogy azt küldetésének érdezte, nem Balco András miatt, hanem attól tőle függetlenül, hogy amikor itthon volt, és viszonylag sokat volt itthon, akkor szinte minden nap volt olyan vetítés, puskin, toldi, ki tudja hol, ezekre emlékszem, ahol gyerekekkel vagy diákokkal találkozott, és utána lehetett vele beszélgetni. Igen, igen, igen, a, volt több középiskolásoknak szervezett vetítés, és azokról mindig elment, és, és, és beszélt. Ha már itt tartunk, én nem tudom, hogy van-e bontás különös arra, hogy én nem találkoztam ilyen felméréssel, nem tudom, hogy készült-e. Lehet azt tudni, hogy nők, férfiak, vidék, Budapest, 10, 20, 30, 40, 50 évesek foglalkozás. tehát hogy tudunk-e valamit bármit a közönség szerkezetéről? Hát Budapest Vidéket azt, azt, azt tudok, mert nem adtam most így össze a legfrissebbeket, de hát azt látni kell, hogy most meg a Budapesten azt mondom 13 moziban megy a film, tehát nyilván ez, ez azért Budapest a, arányaiban nagyobb, mint a népességarány, de, de vidéken vagyok pont most e-maileztem tegnap a Székes-Fenélvári Árt már február végéig minden vetítés tele van. Szegeden is minden vetítés folyamatosan tele van, tehát, hogy itt... Korosztály? A korosztályt, azt én azt gondolom, hogy Budapesten a fiatalok is nagyon mennek rá. Tehát, tehát mi a, a Lászlóval, amikor voltak ezek a temelőti vetítések, akkor az nem csak Budapesten volt, meg a után is volt több közönség találkozó, és akkor bejártuk az egész országot, huszonvalahány vetítés volt, és azt láttuk tényleg, hogy hogy nagyon sok fiatal is jön erre a filmre, amit szerintem annak is köszönhető, hogy nem egy tipikus európai művészfilm, ami lassú tempójú, hanem egy ilyen, tényleg egy nagyon pörgős, nagyon, tehát már-már egy-e egy, egy műfai filmjelemekkel operáló alkotásra beszélünk, úgy, ami tényleg megragad, és, és, és akkor visz, visz magával, ami nyilván a fiatalok számára egy vonzó dolog, de mellette pedig rengeteg idős ember is, is, is elment, és középkorúak, és azt éreztem főleg vidéken, de, de Pesten is, volt ilyen, aki, tehát fölállt a közönségből valaki, és, és azt köszönte meg hogy hogy Magyarországnak egy ilyen elismerést hozott. Tehát nem is a a film témája, vagy, vagy a. Ettől hát, eltekintenék, mert ugye közöttünk volt beszélgetés, és talán, hogyha Rődig legközelebb itt hol lesz, ugye nem esélyesen szerettem volna beszélni, az nem sikerült, de ami a fogadtatást, ami az egyes szereplők megnyilvánulását, ami a kritikai visszhangnak a, a hazai attitűdjét illeti, abba én itt most nem mennék melle, bele, be, megmaradnék a puszta számunknál, és egy normális mozilátogató az nem kezd beszélgetni a rendezővel, mert nincs ott a rendező. Ö, nyilván, az így akkor nem jegyzik fel, hogy ő férfi nő, vagy hány. Így van, hát ezt, ezt kérdeztem, de hogy ennek nem volt ilyen felmérés. Azt kérdezem tőled, hát. hogy miközben nem láttad ennek a filmnek a diadalútját, volt-e elképzelés, volt -e elképzelés a forgalmazónak arra, hogy hány nézőt szeretne a végén látni? Hát a legelején, hát én, én, én hamarabb kerestem meg a producereket, mint ahogy láttam volna a filmet. Tehát egy kicsit ilyen vakrekülés volt. És mi volt az oka? Hallottam a a sztoriát, engem ez, ez érdekelt, láttam a Lászlónak a filmjeit, és hát egy évvel ezelőtt, tavaly januárban én megkerestem őket, hogy... Tehát te vagy az, aki lábon megvetted a búzát. Igen, és ráadásul úgy vettem meg, hogy még akkor sem láttam, amikor megvettem, mert hogy, még, tehát, hogy nem volt lehetőségem. Ilyenkor pénzt ad az ember? Hát úgy ad pénzt, hogy vállaltam egy befektetést. A, a promócióba, a kampányba. A meglepetés erejével hatottál, hogy elfogadták, vagy mi lett az oka? Hát ez nem, nem gyorsan fogadták el, tehát rövid győzködni kellett őket. Másra vártak, később akarták, C nem mondod el? Nem, csak biztos akartak, és ezt abszolút megértem, hogy tehát, tudni akarták azt, hogy mi vagyunk a jó forgalmazó erre a filmre, és úgy voltak vele, hogy még van egy kis idejük. És... Szóba került-e más forgalmazó? Úgy tudom, hogy nem de hát ezt tőlük kéne megkérdezni én, tehát, tehát nem kellett így Köszönöm, nem, es jeles, nem egy lány nem fog utána futni tehát nincs az a saúl fia, miért én futnék egy rendező után, amit én ezügyben tudtam tenni megtettem <hül> Nincs az az oszkár díj, aminek következtében még nincs is meg, amilyet valaki három héten belül ne tudna előkerülni. Belért vagy a környezetében lehívő emberek úgy beszélnek róla, mint egy lehetetlen alakról, ami egyébként könnyen lehetséges, hogy így van, de a lehetetlen alaksága, valamint a kejfejhetségben való szereplések közötti összefüggés nem látom. Úgyhogy ezzel kapcsolatos kérdéseket neked tudom momentán föltenni, de a sértődés bennem tízeskálán nem haladja meg az egyest. Már nem olyan könnyen sértődöm, csak sajnálom, hogy a hallgatóimnak és magamnak ezt nem tudtam prezentálni, nem hát feltétlen ebben a sorrendben, de visszatérve még egyszer, mennyi nézőre számítottak? Amikor még nem láttam a filmet, és csak a témáját tudtam meg azt, hogy ez egy, ez egy új látásmód, és, és, egy, és, és egy tabu témát az Under commander beszél, akkor azt beszéltük a producerrel, hogy tíz, tízezer nézőt kéne ennek elérnie valahogy. Aztán amikor láttam a filmet, akkor már úgy, úgy éreztem, hogy azért ebbe, ebbe több van, de meg kell tenni, hogy először a filmet... Csak egy monitoron láttam, tehát nyilván nem voltak megfelelők a körülmények. Aztán amikor kimentünk Kánba, akkor, akkor már úgy ment föl, föl, föl mind a, az várakozásaink föl, mind a. Azt kérdezem tőle, ha hülye a kérdés, akkor legfeljebb azt mondod, hogy ostobaságot kérdeztem. Van olyan Magyarországon is forgalmazói támogatás? Mármint állami támogatás? Ö, nem kaptunk a filmre támogatást. Egyébként van ilyen. Igen. Ezt akkor kértétek még a forgalmazás előtt, is forgalmazás alatt nem lehet kérni, vagy ez hogy van? Hát ennek, de van egy impányzati kiírás, amit a minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ad, illetve az NK-hoz is lehet pályázni. Az NK-hoz azért nem tudtunk pályázni, mert a tavalyi évben erre az időszakra nem volt kiírás, csak későbbi, tehát augusztustól azt hiszem. A, a minisztériumnál van egy pályázati... Ez volt, pályáztunk, de nincs még döntés. Októberben volt azt hiszem, a pályázati kiírás, és nincs még... Hát erre döntés. szokták mondani, hogy lassan örülnek a malmok, lehet, hogy egyszer még kaptok egy támogatást, nem... hány éves, vagy? 35. Ó, oh, oh, meg 50 éves koromba kapsz egy kis támogatást, vissza a film jó, hát egyébként, hogy mondjam, most nem vagyunk rászorú, vagy nyilván különösebben, de nagyon nagyon sokat kellett. Jó beszélsz, mert azt akartam kérdezni, hogy egy mozinak hol éri meg az, hogy forgalmazzák, mert azért ugye a mozik nem abból élnek, hogy vasárnap zárva tartanak. Tehát mondjuk egy plázát lehet-e, tehát ugye támogatás nélkül egy plázának hol éri meg? Gondolom, hogy van egy minimális nézőszám, és csak mellette tartja a műsorom, vagy tévedek? Hát igen, igen, most nyilván amikor a kell konkurálni, akkor az, az nehéz, de hát most a plázákban is... Én azt láttam egyébként mert végignéztem, hogy nagyjából a plázában egy előadás volt, ez, ebben volt-e változás? A plázákban, hát nyilván városomként változik, most van olyan város, ahol a pláza négy termes, ide nehezebb bekerülni, mint egy arénába, ami nem tudom, valahány termes, tehát nehogy hogy, sokkal kevesebb filmet felvenni, a vidéki plázákban az volt a, a koncepció most itt az újra bemutató során, hogy nem minden nap tekítik a filmet, hanem inkább egy heti három alkalommal. Aztán amikor ezek az előadások mind-mind megteltek, akkor ezek tehát növekedtek, Úgyhogy most van olyan város, ahol minden nap van a film, és nagy teremben, tehát én 200 fős főstermekben, más városokban nincs még... Hány kópia van? Hát ez egy DCP kópia, tehát ilyen digitális kópia, ezek másolhatók nyilván, tehát most pillanat 43. És az, amiről beszéltél, abból változatlanul kettő van? Abból kettő van, igen, a 35 mm-es kópiából. Az nagyon drága? Nagyon drága is a kópia, meg sok olyan mozi van, amelyik nem tud már sajnos kópiát vetíteni. Azt kérdezem tőled, hogy milyen bonyolult algoritmus, nem mondja el összeget, nem vagyok a NAV, és kinőttem abból a korból, hogy feltétlenül zsebebe akarjak turkálni, de van valami bonyolult algoritmus, ami alapján egyébként egy forgalmazó, ilyen hosszan elnyúló forgalmazás esetén a saját jutalékát, vagy nem tudom, minek kell ezt mondani, lebonja? Hát ez úgy működik, hogy aki először kapja meg a kényeszt, az ilyen mindig az állam, tehát a 27%-os álfa van a mozijegyre is, ami a világon a legnagyobb álfa a mozijegyre. Azután a, a nettó bevételen osztozunk a mozival. Ez lehet, hogy időben csökken, lehet, hogy fix. Ö, a mozi kap nagyobb részt, aztán a forgalmazóhoz kerül a... a... Ez alkú kérdés? Ez a alkú kérdés. Akkor, amikor megkapta a Golden Globot, és az a döntés született, hogy visszamegy a mozgba ezt a döntés, kihozta, vagy hogyan született? Hát mi készültünk azért már november vége, december eleje óta, tehát mi terveztük ezt a dolgot. Jó, de ehhez mozik el, tehát a mozi mi alapján mondja azt, hogy bösörvényi, oké, okay, gyertek vissza, hogy ne gyertek vissza, hanem legyen még több. Tudjuk bombázni a mozit, csináltunk egy új plakátot is, tehát erre a bemutatóra volt egy, tehát készült egy új plakát, hogy most kim van a Budapesten, tengeteg helyen. Ü és hát mi jeleztük a moziknak december elején, hogy srácok érdemes lenne ezzel a filmmel számolni. Amire ők azt mondták, hogy jó, jó... Ugye a filmnek meglehetősen vegyes visszhangja van, ebben most nem megyünk bele. A vegyes visszhangnak annyiban van jelentősége, hogy az egyszerre vonzó, egyszerre nem vonzó, a témájáról többé-kevésbé mindenki tudja, hogy végig nem fogja, vagy legalábbis nagyon fosta humorérzékre van. A kérdés az, hogy mindig előfordul, Golden Globe-nál kevésbé, Oscar-nál rendszeresen, hogy egy film visszatér e, a mozikba. Azt kérdezem tőled, mint moziforgalmazó, mennyire váltják be ilyenkor a filmek a hozzáfű, hozzáfűzött reményeket, tudom mindegyik más. De hogy az, ami a saúfiával most történt a Golden Globe után, az mennyire jellemző? Hát mi tavaly, mi fogalmaztuk az Ida című lengyel filmet, uh -huh. amit oscar nyert. Szeptemberi premier volt, az Oscar kapcsán nem, nem tudtuk be, visszahozni a mozikba így. Igen. Nyilván az egy lengyel film, egy... Azon szerencsések közé tartozom, hogy most úgy tudok veled erről beszélni. Én nem voltam tőle annyira meghatódva, de láttam, hogy jó film volt, de, de a Saufi az. Jó, nem akarok filmeket összehasonlítani. Nem, nem, nem. Mag... most a, a, a lényeg az, hogy, hogy ez nagyon különleges, mert ez egy magyar siker. Tehát ugye díjat magyar film a Mepisztó óta nem nyert, és előtte sem. És ha nem, nem is csak Oscar díj, meg nem is csak azt nézzük, hogy a filmem belül, hanem hogy ilyen sikert Magyarország egy magyar alkotó, mikor értel el utoljára, hát nem tudom. Tehát igazából ez tényleg egy olyan dolog, hogy olyan emberek is elmennek a moziba, akik hogy egyébként nem mennek. Ugye én találkoztam ennek nem egészen legális forgalmazásával, ami az internetes letöltéseket illeti, arról te mit tudsz? Ö, az az, hogy nincs fönt a film interneten. Hát én, én, én több helyen is megtaláltam. De... És, és sikerült is megnyitnod, mert ezek feláltalán a vírusok. Nem, nem, nem, nem, nem akartam. Nem, nem, nem, nem. Igen, egy vírus, tehát nem is ajánlom, mert mert itt a gépre mindenféle dolgokat. én különböző rar, meg zip fájlokat tesznek fel a gépre, az internetre, azzal, hogy ez a Saul, fia, és ha letöltöd, akkor valamit teletít a gétedre, de a filmet nem fogod tudni levetíteni. Tehát a film nincs, pont még az internet. Nagy a kísértés, hogy elvegyem a beszélgetésünket más irányba, de semmilyen más irányba nem fogom elvinni, mert nem akarok abban a kísértésbe esni, amit másoknál megszólnék. Kivételes egy beszélgetés, hogy örülök, hogy hallottalak, és szívből örülök az apropónak. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hajrá, Saul, fia. Köszönöm. Szia.